Zeigarren unitatea, iztegia bi. Kaso, zer nahi duzu? Sagarrak nahi ditut. Nolakoak nahi dituzu. Gorriak. Zenbat nahi dituzu? Kilo eta erdi. Besterik nahi duzu? Ez, ez dut besterik nahi. Zenbat da? Bi euro eta iruro geita Tori.